Наче з вершини гори, величезну і помахом дужим, Зевс, блискавиць, володар, густохмарну відсуне заслону, слону, І зразу все видно стає, і безкиди, і скелі високі, Долий, яругий, повітря, безкрайого простір над ними, Так і Данаї, вогонь від своїх кораблів одігнавши, Перепочили на мить. Проте ще бій не скінчився, бо перед військом Ахею ареєві любих Трояни від кораблів чорнобоких іще уманя не тікали, а мимохідь відступивши збиралися опір чинити. Як у бою розламалися лави, пішли й полководці, муж проти мужа перший Меной тів син благородний, Араєліка, як той, Одвернувсь, мідно-гострим ударив Списом іззаду стигно, Крізь тіло на виліт пройшовши, Кість йому спис роздробив, І дужий троянець на землю Ницьма упав. Менелай, войовничий, поранив Тоанта в груди, щитом непокриті, І все йому тіло розслабив. Афілеїд, як гледів Амфікла, що рушив на нього, списом раніше поцілив іззаду в стегно, де найгрубші м'язи в людини, та вістрям його мідно-гострим переттяло сухожилля і петьмаю очі окрила. І з несторідів один антилох своїм ратищем гострим ранив а тімнія, пах йому мідним вістрям пройнявши, і воїн упав перед ним. А Марій тоді, вантілоха, списом націлився у гніві за смерть свого милого брата, ставши над трупом його. Та раніше Фрасімед Богорівний із несторідів молодший, не схибивши, списом ударив прямо в плече його, і м'язи Всього передпліччя обдерло ратище госте йому і кість плечову розрубало. Тяжко той гримнув об землю і тьма йому очі окрила. Так два брати, несторідів, приборкані зброєю, разом в пітьму еребу зійшли. Сарпедона, хоробрії друзі, а Місодара-сини списоборці того, що Хімеру викохав люту на горе і біду багатьом земнородним, син Ойлеїв Еант живцем захопив Клеобула, що серед стиску спіткнувся і тут же відразу ослабив силу його, оздоблений меч йому в карку гнавши. Аж до руків'я меч... От крові нагрівся багрова, смерть і могутня судьба Клеобулові очі закрила. Враз Пенелей із ліконом стялися, обидва списами схибили, перед собою, кинувши їх надаремно, знову стялись на мечах, ударив лікон Пенелея в гребінь шолома його густогривого. Але зламався меч у руків'я, а той лікона ударив під вухо, в шию весь меч увійшов і, тримаючись тільки на шкірі, вбік голова похилилась і зразу ослабли суглоби. А Меріон Акаманта, пруткими настигши ногами, вправе поранив плече, як той саме на коней, виходив. З повоза упав він на землю, і в очах його мила, розлилася».